8. A vándordiák Báró Eberstein Egbert a távoli hallgatta, egyre inkább beleringatta magát abba az örömteli hangulatba, hogy nem sokára ismét viszont látja a tenkes kapitányát. No nem olyannak kívánta ezt a találkozást, mint az eddigiek voltak. Szinte eljátszotta magának, hogyan fogadja Kammerer főhadnagy jelentését, Miként pillant majd a fogoly kapitányra, és hogyan csikarja ki tőle a kard és a parancsnoki pálca rejtek helyét. Az őrök már messziről jelezték az esti szürkületbe visszaérkező csapat közeledését. Az ezredes megigazította egyenruháját, készült a nagy ellenfél fogadásáról. Megnézte magát a tükörben, és amikor csikorogva nyílott a várkapu, lesietett az udvarra. A kápolna előtti kis térségen várakozott, amíg a csapat némán felsorakozott a belső várban. De hiába kereste szemével ellenfelét. Ezredes úr, alázatosan jelentem, tisztelget Kammerer főhadnagy. A feladat végehajtásáról visszaérkeztünk. Veszteség két halott, három sebesült. És a kuruc Meretrád rád a báró. A főadnagy nem tudta, mit válaszoljon. Csak néhány pillanat múlva nyögte ki. Nyoma veszett. Micsoda? Üvöltött az ezredes. Kammerer főadnagy könyörgésre fogva a szót, hirtelen közelebb lépett hozzá. Alázatosan kérem, ezredes úr, engedje meg, hogy négy szemközt jelenthessek minden részetet. Ennyi ember előtt... Intet szemével a visszaérkezettek köré csoportosult katonákra: Nem mondhatok el mindent! Az ezredes végignézett a megtépázott csapaton, majd tompána főhadnagyra parancsolt: Kövessen! Odafent az ezredes szobájában Kammerer főhadnagy részletesen beszámolt a nap minden mozzanatáról. Igyekezett kiszínezni erőfeszítésüket, de amikor látta, hogy a bárot nem tudja megnyugtatni, jelentőség teljesen hozzáfűzte mondókájához. Ezt nem tudná mindenki megérteni, de aki találkozott valaha ezzel a kuruccal, az kénytelen sok mindent elismerni. Nézett hideg kék szemével az ezredesre. A célzás hatott. A bárónak kénytelen kelletlen, és kimondatlanul is tudomásul kellett vennie, hogy a főhadnagynak igaza van. Hiszen ő már szintén találkozott a tenkes kapitányával, mégpedig sokkal megalázóbb körülmények között, mint Kammerer. Most nem lehet az a célunk, hogy bánkodjunk ezen a sikertelen kísérleten, Rebentette fel gondolataiból a főhadnagy. Újabb és újabb lehetőségeket kell keresni arra, hogy hóhér kézre juttassuk ezt a veszedelmes embert. Majd reménykedve hozzáfűzte: Bízom benne, hogy Pitykörmester sikerrel járt! Az ezredes reménykedve bólintott, de mintha ezt a mozdulatát várta volna a balsors, kopogtattak az ajtón. Lépjen be! kiáltotta a báró. Az ajtókeretben megtépázott, csapzott, rémült pityik őrmester reszkető alakja jelent meg. Minden szó nélkül tudták, hogy mit végezhetett. Ezredes úr, alázatosan jelentem, három halott. Csuklott össze a sasszemű hadfi. A két tiszt odaugrott hozzá, pityik őrmester a földön nyöszörgött. Maga az ördög! A pokol! moyogta félig eszméletlenül Ez megbolondult hökkent meg a báró Vitesse el, főhadnagy úr, zárassa külön szobába, a szükségesnek tartja kötöztesse meg, hogy kát ne tegyen magában, és orvost hozzá! Sürgősen orvost! Amíg a főhadnagy végrehajtotta ezt a parancsot, az ezredes remegve kapaszkodott a kényelmes szék karfájába. Úgy érezte, nem sok kell hozzá, hogy ő is pitik őrmester állapotára jusson. Öt halott, egyetlen portján. A kurucnak pedig ismét nyoma veszett. Nem tehetett mást, a boros kancsó után nyúlt, hogy legalább a jóízű borból szívjon magába némi enyhülést és bátorságot. Az utóbbi időben egyre gyakrabban orvosolta ezzel a módszerrel a szorongásait. A gyorsan előkerített orvos mindenek előtt megkötöztette Pityik őrmestert, majd azonnali hidegvíz kúrát rendelt. A nyöszörgő hatfitegyfapricsre fektették, és egy teljes órán keresztül megállás nélkül hidegvízzel öntözték. Amikor Pityik őrmester már nem nyöszörgött, és olyan lila volt, mint a turonyi szilva, akkor az orvos gondosan eretvágott rajta, majd pokrócokba csavartatta, és beleparancsolt három bort. Aztán őrzésére rendelt egy izmos katonát. Pityik őrmester csak negyednapra tért magához. Lesoványodott, leszketett, mintha kolerából lábadozna. Amíg az ő sorsa az orvos kezében volt, addig hajnaltól késő estig tanácskozott az ezredes és a főhadnagy. Mindenek előtt az éjszaka leple alatt behozatták a Veronika által lelőtt két labancot, és azt a szerencsét lent, akit a kapitány karikás ostorának drótból font sudara küldött a más világra. Titkon temették el mind az ötöt. Azután gondos tervet készítettek az utak állandó ellenőrzésére. Megerősített járőrökkel fésültették át a vidéket. Az ezredes úgy látta, hogy most már véget kell vetni az átmeneti békességnek, lesz, ami lesz. Az öt halott saját sorsát jósolta meg. Most már a kapitányt is vérontásra kényszerítették, és ha egyszer elkezd folyni a vér, akkor ki tudja, kié lesz az utolsó csepp. Dudva úrral bizalmasan közölte, hogy verje ki fejéből a szerelmet. Veronika két katonát megölt, és ezért, ha elfogják, ő is a hóhér kezére kerül. A szerelmes kocsmáros is csak nem piti körmester sorsára jutott, amikor az ezredes szavait meghallotta. Nem csak a várban határoztak el komoly intézkedéseket. Odafönt a tenkesben a kapitány is új utasításokat adott titkos emberein keresztül a környékbeli falvak népének. Nem titkolta előttük, hogy a császári csapatok részéről előbb-utóbb komoly hadműveletek várhatók, de azt is elmondta, hogy botján generális sem tétlenkedik ez alatt. A falvak népének pedig tudnia kell, hogy a várható harcban hol lesz a helye. A kovács műhelyekben vertek az üllőkön. Készítették a kaszákat, hogy bármelyik pillanatban, ha megkapják az üzenetet, fegyverré változtathassák. Az utakon, a nagyobb községekben a császáriak voltak az urak. De a hegyekben, a lápok között meghúzódó pusztákban készülődött a szegény nép. Nem véletlenül küldött ilyen parancsot a kapitány. Bármelyik nap megérkezhetett a generális titkos futára, aki a nagy összecsapásra szóló részletes utasításokat hozta. Ezért rejtőzködött naphosszat a Szexárdi út mentén az öreg siklósi bácsi. Ő várta a futárt a jelszóval, amit csak ketten tudtak a kapitányjal. Ekkoriban történt, hogy a Szexárdi utat szolos labanc őrség számára élelmet szállító szekéren jókedvű labancok közeledtek. Valahol villányban bort szereztek. A szekéren ülők egyike a kesehajú ritpek volt, aki nem szaladt meg néhány ital elől. Viszont a bor gyorsan szaladt fel a fejébe, amitől csodálatos hősiesség kezdte bizsergetni, és ilyenkor vadnótázásban lelte kedvét. Közeledett a szekér, és ritpek vezényletével harsányan fújták a hopszasszát a pityókás lavancuk. Előttük egy furcsa fickó ballagott az úton. Fekete fellek hajtót akartak a karcsú termetét. Fején a pataki diákok hegyke sapkája, lábán hosszú útporától belepet csizma. Kezében bot, amelyről csak a hozzáértő ember vette észre, hogy fokos nyél a javából. A fokos feje, úgy látszik, nála is a talisnyában lapult. Már percek óta fülelte a mögötte harsogókat. Most benyúlt köpönyege alá, és csillogó, hosszú résztrombitát vett elő. Két rövidet fújt, hogy kipróbálja a hangszerét, majd rárecsentett ő is a hopszaszára. Ritpek természetéhez tartozott, hogy különösen szerette a résztrombita hangját. A legtöbb labanc így volt, de Ritpekben a trombita hang mindennél nagyobb gyönyörűséget keltett. Gyerünk a nyomába! ütött a kocsis vállára. Az alovak lovagfüle közé csapott, és a kocsi a trombitáló diák után lódult. Amikor beérték, a diák nem állt meg, mintha észre sem vette volna őket. Tréfás jókedvel csak fújta, fújta. – Ülj fel, muzsikus! Hallod-e? – kiáltott rá ritpek. A diák rájuk mosolyodott, és a fújástól pufók bambasággal csak nyomta az umtattát. Ritpek és egy másik vigadozó lenyúltak a diák hóna alá, és felrántották a kasba. Még a lába is égnek át a trombitálódnak. Egy kissé elhallgatott a részfúvó, mert kulacsot nyomtak a legény szája elé. Ha eddig fújta a rezet, most szívja meg a fatokot, hogy újra fújhasson. Az nem volt rest. Épp olyan jól megszívta, mint ahogy eddig fújta. Most ezt fújd! Ölelt át a zenész vállát ritpek, és dúdolni kezdte. Tarári, tári, pumpadrári, umtatta, umtatta. A diák szája elé kapta a trombitát, és már is fújta. Tarári, tári, pumpadrári, umtatta, umtatta. Vele énekeltek valahányan a kocsim voltak. A kesehajú labanc adiák hátán verte a taktust, a többiek versenyt énekeltek a résztrombitával. Az utat őző labancok már messziről hallották a harsogó zenebonát. Nekik kötelességük volt mindenkit megállítani, és minden számukra ismeretlen embert felkísérni a várba. Áj! Ki vagy? Feszítették szuronyukat a kocsi felé. A kocsi és az éneklés megállt. Mi vagyunk pajtás, nem ismersz meg? Háborgott vidáman ritpek. A diák megkidugta a trombitát a kasból, és a közelebb álló őrfülébe recsettette, hogy tarári-tári, pumpadrári, umtatta, umtatta. Még a végén ráadásként meg is cifrázta. Ezt a balandot meg hol fogtátok? Ugrott el a labanc a trombita elől. De jól fújja. Kacsintott bambár ritpek. A diák most a másik őrfülét vette célba. Menjetek már a pokolba, kiáltotta az őr. A kocsi nagyot dödszemve indult, a diák fújta, csak a szemében bujkált ravaszkás fény, hiszen igazoltatás nélkül átjutott a szoros őrségen. Dudva úr kocsmájánál álltak meg, búcsúzól még egyszer együttesen elfújták a mámoros ritpek kedvenc dallamát, megveregették a diák vállát, aztán a fiú leugrott a szekérről. Amikor elindultak, vidáman integettek visszafelé, és a zenész is fújta, fújta, ameddig csak látta őket. Aztán levette a szájáról a trombitát, nagyot köpött, és elindult a kocsma bejárata felé. Nem vette észre, hogy az egyik félig behajtott ablaktábla mögül dudva tekintete kíséri minden mozdulatát. Lehet, hogy csak a fúvó karézizét köpte ki szájából, ám mégiscsak a labancok után köpött, és ez a kocsmárosban egyszerre gyanút keltett. Oda bent az ivóban alakoskodva fogadta a diákot. Isten hozta, fiatal úr! A diák körülnézett. A kocsmároson és rajta kívül csak három parasztember üldögét egy távolabbi asztalnál. Megélesztem gazduram! Megszomjaztam, gazduram! Telepedett leközvetlenül az ablak mellé, ahonnan szemmel tarthatta az utat. Fokos nyílnek való botját letámasztotta, résztrombitáját az asztalra tette. Van jó ételem, van jó italom, jó pénzért! Követte minden mozdulatát a kocsmáros. A diák egy ezüstallért pattintott az asztalra. Ezért öt ember is jól lakik, csodálkozott dudva. Hat farkasnál is éhesebb vagyok, mosolygott a szemébe a diák. Farkast emlegetni nem ajánlatos, mert könnyen a kertek alatt terem. Mosolygott vissza a kocsmáros. Milyen ételt parancsol? Valami meleget. Négy napja nem fogtam kanalat a kezembe. Meg tüzes siklósi bort! Meg lesz minden, fiatal úr! Meg lesz! Távozott a konyha felé dudva úr. A diák most alaposan körülnézett. A három parasztember előtt üres volt a kancsó, üres a pohár. Látszott rajta, félretolták, mert elvégezte a dolgát. Nem beszélgettek azok, csak könyököltek az asztal durván bárdolt lapján. Köztük volt sömelajos Bodonyból, aki még mindig egy száll lovával fuvarozta a fát. A diák most tárogatót vett elő a köpönyege alól. Csak úgy próbálgatta, meg megfuttatott rajta egy-egy hangot. Aki nem figyelt oda, úgy vélhette, hogy más se csinál, csak kifújja belőle azt, aminetán eldugaszolta. Ám aki gondosabban fülelt, ha magyar volt, menten felcsillant a szeme. A tárogatóból hosszlányonként rakódott össze a dallam. Haj, régi szép magyar nép, az ellenséget téged miként szaggat és tép! A három szegény ember egy egymásra pillantott. Csemelajos bozontos szemöldöke alól megmérte a legényt, aztán vastagbajsa alól visszadörmögte: Haj, régi szép magyar nép! De nyikordult az ajtó, és kancsót, poharat lóbáva besietett a kocsmáros. A diák még belesóhajtott a tárogatóba, aztán a résztrombita mellé koppantotta az asztalra. Dudva mézeskelő mosolyjal tette le a korsót és a poharat. Szeme megakadt a két hangszeren. Önkéntelenül a diákra merett. Elfolyam a kegyelmed nótáját is, nézett fel hegykén a fiú, ha megmondja, mit fújjak? Dudva kissé zavartan állt az asztalnál. A diák tetőtől talpig végigmérte. Aztán a fényes csizmáról egyszerre a szemébe nézett. Melyikből parancsolja? Abból fújom. Ne fáradjon, fiatal úr, csak fújja azt a nótát, amelyik kegyelmednek jobban tetszik. Próbált ismét mosolyogni a kocsmáros. Megyek, készítem az ételt. Fordult ki a konyhába. A diák utána nézett, töltött a borból, de csak az ízét kóstolta meg, aztán a három szegény ember felé fordult, és ismét próbálgatni kezdte a tárogatót. A barlang felé vezető úton, e ismét felhangzott a hármas rigófügy. Siklósi bácsi jelezte jövetelét Máténak. Ilyen fura alakot még nem láttam, újságolta pihegve a kapaszkodó tetejére érve. Magyar diák volt, de úgy fújta a hopszaszát meg az untattát, hogy megesküdtem volna arra, hogy valami labban Sztambur keze alatt szolgált egy évtizede. Meg kellett volna állítanod, töprengett a kapitány. szimatolni, kiféle, miféle. Talán éppen ő hozza az üzenetet. Akkor a ricsajjal? Hitetlenkedett az öreg. A kapitány elgondolkodva mérlegelte, vajon ki lehet ez a furcsa fickó. Néha a csöndesség a gyanúsabb. A ricsajból nem hallatszik ki az igazi szándék. Meg kéne tudni, hová tanyázik éjszakára. A tudva csádájánál ugrott le a kocsiról, odatért be. Mondta az öreg. Alkonyat után csendesen benézek hozzá. Csak nagyon vigyázz, intette a kapitány. Akkor már jól ismerte emberét, az álnok dudva györgyöt. És hogy nem tévedett, az bebizonyította volna az az izgatott párbeszéd, amely talán éppen ekkor folyt a kocsmáros és az ezredes között. Nagyon gyanús alak, nagyon gyanús. Bizonykodott dudva. Mondom, egyszer trombitál, aztán a kocsi után köb, aztán tárogatója van neki, meg a fizet. Főad nagyúr, szakította félbe az ezredes az érvelést. Vegye körül a csárdát és fogja el. A fejével felel, ha elszalasztja. Tisztelettel kérem, ezredes úr, riadozott a besúgó. Csak óvatosan, csak feltűnés nélkül. Nehogy gyanult fogjanak rám a vendégek. Maga csak etesse, itassa, legyen kedves hozzá, magyarázta a báró. A többi a főad nagy úr dolga. A nagy személyesen vitte a gőzölgő ételt furcsa vendégének a kocsmáros. Megfőtt a finom gulyás, de időbe tellett. Próbált kedveskedni az ezredes tanácsa szerint. De a diák tekintete, amely nyomban a csizmájára tapadt, torkára forrasztotta a további alakoskodást. Meg aztán messziről is hozhatta gazdoran. Nézett rá farkas mosolyjal a diák. Csoda, hogy ki nem hűlt út közben. Mutatott a poros csizmákra, amelyeket a sietve érkező kocsmáros elfelejtett kifényesíteni. Önkéntelenül követte a diák által mutatott irányt. Látta, hogy a polos csizmák elárulták. De a diák is tudta, hogy veszélybe került. Futja még öt meszájból a pénzemből? kérdezte hirtelen. Futni futja? csodálkozott dudva. No, akkor sietve hozza, mert mulatni akarok. Ahogy a kocsmáros mögött becsukódott az ajtó, a diák felkapta trombitáját, tárogatóját, falhoz támasztotta a botját, és a három búslakodóhoz lépett. Emberek, nem ismerem Kenteket, mondta hirtelen. Mégis hagynék egy üzenetet. Ha rossz emberek keresnek, akkor eszék felé mentem. Ha szegény ember keres, a gyüdi út mentén megtalál. Értjük mi ezt? Mondta Csöme Lajos. A Labanc jön, eszékre ment kegyelmed. A kuruc a gyüdi út mentén megtalálja. Helyes. Lódult már is a kiárat felé a diák. De ahogy felrántotta az ajtót, ott magasodott előtte a gülőszemű szemű el szakaszvezető alakja. A diák eszét sem kócon köszörülték, úgy vágott, mint aborotva. borotva. Micsoda véletlen! Nem ismer meg, szakaszvezető úr, rázogatta meg kedvesen a labancot. Én vagyok annak a Hansnak a keresztfia. Nagyon bomba képet vágott a szakaszvezető, de a diák csak folytatta. Annak a Hansnak, aki magával szolgált a francia háborúban. A labancok köz sok volt a hansz, és ez az ezred a francia hadszintérről érkezett siklós alá. Ervin el szakaszvezető első meglepetésében nem tudta, hogy az általa ismert sok tucat Hans közül pontosan melyikről van szó. A Hansnak? kérdezte bárgyú képpel. Micsoda szerencse! Tartson velem! elkesedett a diák. Olyan gulyást eszik, amit megemleget, Vezette az asztalhoz a szakaszvezetőt, és ellentmondást nem tűrően a székre nyomta de a szakaszvezető nyomába egymás után léptek be a labancok. Egy, kettő, három, négy, öt, számolta a diák, hogy a sem rebbent belé. Kazd Hozzom még kanalakat, legalább öt darabot, kiáltotta a konyha felé, aztán egymás után vezette az asztalhoz a fegyvereseket. Ellentmondást nem tűrő kedvességgel karolt beléjük, és ültette őket sorba a szakaszvezető mellé. Sokan vannak még odakint? kérdezte mosolyogva. Sokan. Bólintott a váratlan helyzettől a megzavart labanc. Dudva kétségbe esett alcot vágva érkezett a konyha felől. Mi történik itt? A diák ervinel szakaszvezető vállát veregette. Ez itt a keresztpapám katonapajtása. Tessék, tessék, vitéz urak! Egyék meg, amit a mi derék kocsmárosunk főzött. Hirtelen a konyhaajtó felé lépett, de ott Kammerer főhadnagy toppant be a csárdába. Állj! Emelte meg a pisztolyát. Ne mozduljon senki! Enni csak szabad, főhadnagy uram! Lépett hozzá kisépi masz csodálkozással a diák. Fejezze be az étkezést, diákuram. nyomta meg a szót Kammerer. Szíveskedjék velünk felfáradni a várba! A diák úgy tett, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Kérem, főad úr! Úgysem voltam még soha a híres siklós várban. Eberstein báró már az ablakból figyelte a várudvarba kísért fiatalembert. Látta könnyed mozgását, udvarias mosolygását, és nyomban rájött, hogy az ilyen fickóval, ha valamit ki akar szedni belőle, neki is ravaszul kell bánnia. Amikor a főhadnagy bevezette a diákot, mosolyogva elé sietett. – No de főhadnagy úr, fegyveresen kísérni ide ezt a derék fiút? Amikor csak vendégségbe hívtam? – kacsintott titkon Kammerer felé. Édes fiam, hallottam hírét, hogy milyen szépen muzsikálsz, hogy ritkán vetődik erre az elhagyott vidékre művész ember. minden eleganciáját ladba vetve a báró. Ugye, művész vagy? Nem, uram, mosolygott a szemébe a diák. Én csak egyszerű vándor diák vagyok, de több hangszeren játszom, és itt is, ott is szívesen látnak érte az emberek. Megkérhetnénk arra, hogy ma este nekünk muzsikáj? Kérdezte a báró. Ó, ha az én szerény művészetem örömet szerez ezen a magas helyen, vette át a báró stílusát a diák. Boldogan, uram! Az ezredes úgy tett, mintha az ő számára is a világ legszebb zenéje lenne a diáktól várható muzsika. Akkor helyezd magad kényelembe! Tedd le a köpenyed, add át a süveged a főhadnagy úrnak, ő majd kint szépen felakasztja, te pedig ülj az asztalunkhoz. A diák úgy nyújtotta köpenyét, süvegét, mintha örök életében császári főhadnagyok szolgálták volna. Az asztalhoz telepedett. Személyesen intézkedem, hogy kedvedre valót főzzenek. Mit szeretsz, édes fiam? A Mosolygott a diák. Knédlit! Borzongott bele az ezredes, mert eszébe jutottak ifjú évei, amikor csehországi helyőrségekben tömték belé a knédlit, és utáltatták meg örök életre. Azt én is nagyon szeretem! Hazudta az ügy érdekében. Kisihetett a főhadnagy után. A diák pedig, amint egyedül maradt, gyorsan csizmája szárába nyúlt, és egy kisújnyi részszokot húzott elő. Tenyerébe rejtve ingébe csúsztatta, amelyre titkos zsebet vart indulása előtt. Odakint az ezredes suttogva oktatta Kammerer főhadnagyot. Minden bizonyjal jelentkezni fognak a cinkosai. Ebben a köpenyben és sipkában húzódjék meg a csárda egyik szögletében. Vigyázzon, az alcát ne lássák! Ha valaki keresti a fickót, fogják el? A ruhadarabokra vigyázzon, hát ha ezekbe van belevarva valamilyen titkos üzenet? átkozottó ravasz fickó lehet, csóválta a fejét a főhadnagy. Engem se a gója hozott. Indult magabiztosan a konyha felé a báró. Megrendelte az átkozott Knédlit, amelynek az említésétől is megszorította a görcs a torkát, majd sietett vissza a diákhoz. Mára folyosón hallotta az önfelett vidám trombitálást. Odabent külön díszjelet fújt neki a legény. Tábornokit. Az ezredes mosolyogva ült az asztalhoz, és úgy hallgatta, mint harsányabbá váló trombitálást, amit az ömök évek százszorosan felerősítettek, mintha legmámorosabb álmai valóra válását élvezné. Mert a diák megtátosodva fújta, hogy rezegtek belé az ólomkarikás üvegablakok. Báró Eberstein Egbert a szolgálatában sok csatában szokott hozzá az ágyódörgéshez, de ez a úgy rezektette a hangot, hogy fél óra múlva nyilalni kezdett a dobhártyája. De csak mosolygott hozzá. A diák visszamosolygott, s mintha a báró műélvező ábrázatából új erőt merített volna, Akkorákat fújt az Isten velte hogy az ezredes nem sokára csuklani kezdett a szörnyű idegfeszültségtől és az önfegyelemtől. Végre felnyílt az ajtó, és a szakácsné hozta a hatalmas táknédlit. – Ez gyönyörű volt! – mondta az ezredes a hirtelen támadt csendben, aztán rámerett az asztalra. – Aknédli! – Mára átásától is a hideg rászta. Csodálatos, lelkesedett a diák. Arancsoljál kedves fiam. Sóhajtotta elérzékenyülten az ezredes, bár ezzel a sóhajjal csak hány ingerét leplezte. Csak ön után, ezredes úr, udvariaskodott a diák. Nem tehetett mást, ha Nédli után nyúlt. Enni kezdtek. A diák, mert jól esett neki, az ezredes az ügy érdekében. Az alkonyatkor meggyújtott gyertják már két únyira leégtek, amikor Siklósi bácsi halkan nyitotta a kocsma ajtaját. A második ablak mélyedésben köpenyébe burkolva, sapkáját arcára billentve szúnyókált a diák. Odalépett hozzá, halkan megérintette a vállát. Megvagy madár! Rúgta ki maga alól a széket Kammerer főhadnagy, és pisztolyt nyomott az öreg szívének. Téged vártunk! A kocsma sötét zugaiból, a konyhajtón keresztül fegyveres labancok özönlöttek a helyiségbe. Szoronyerdő merett az öregre. Megkötözték, és diadalmasan vitték a várba. Egyenesen a kapu boltozattól jobbra lévő kízzó kamrába. Amíg a hirtelen előparancsolt gyötrő szelszámait készítette, a főhadnagy kevésen sétálgatott a falhoz kötözött öregember előtt. Beszélj el mindent őszintén. A bűntársadat, a diákot már elfogtuk. Mindent kivallott. Tudjuk, hogy érte jöttél. Őt kerested. De ő már a bitófán lóg. Állt Megsiklósi bácsi előtt. De ekkor megrezegtette a várudvart. Tarári-tári pumpadrári, umtatta, umtatta. A bölcs öreg elmosődott. De úgy hallom, még elég jól szel a gigája. Hát csak hallgasd, amíg mellé nem akasztunk. Üvöltött a felsült főadnagy, és intett a hóhírnak. A kínzómester munkához látott, csak hogy Eberstein báró agyafult kínzómestere sem pihent. A diák miközben jó ízűen a gőzölgők nédlit, amely mellé vastag német mártást rottyantott a szakásnő, Nyomban észrevette, hogy az ezredes milyen kínlódva nyeli az egyébként jó ízű ételt. Ezután nem győzte magasztalni a báró konyháját és biztatni az asztaltársát újabb és újabb gombócok nyelésére. Az ezredes homlokát kiverte a verejték. Gerincén patakokban folyt az izzadság, de csak nyelte, nyelte. A diák az ötödik nédli után, ami eltűnt a báról szoruló torkában, fújta meg a ritpek tanult dallamot. Ez hallotta meg odalent az öreg. Ezután még háromszor rezzült meg a levegő, mindannyiszor egy-egy gombóc eltűnését jelezte. Mint ostromlott várba a felmentő sereg, úgy érkezett az ezredes számára Kammerer főhadnagy. Megbocsát, ezredes úr, egy pillanatra! Nyitott be az ajtón. Odakint suttogva számolt be az ezredesnek. Ez a vén paraszt megdöglik, de akkor sem vall. Jobban meg kell szorítani, köpkötte az ezredes a knédlit. A kalapban, köpenyben találtak valamit? Még nem bontottam szét. Mire vár? Lehúzódtak az udvara nyíló ablakok alá, és a bentről kiszűrődő fényben bontották, tépték a köpenyt és a föveget. – Nincs! Itt sincs! – sziszegte az ezredes. – Ha lefekszik, minden ruháját átkutatjuk! – biztatta a főhadnagy. – Mindent! Még a hangszereit is! – parancsolta az ezredes. Odafönt az ablak párkánya alatt lapult a diák. Hallotta minden szavukat. léptekkel osont vissza az asztalhoz. Töprengve nézett körül, majd hirtelen inge nyúlt, és a kisúnyi résztokot a legnagyobb knédlibe nyomta. A gombóc két oldalát gondosan betapasztotta. Visszalopakodott az ablakhoz. Az öreggel mi legyen? Hallotta a főhad nagy hangját. Karóba húzatjuk! Csattant fel az ezredes. Lépteket hallott, és mire a báró benyitott, már ismét rombitált. Sohasem felejtem el, hogy milyen finunk nédítettem az ezredes úr asztalánál. Napokig tudnám enni, fogadta a visszatérőt, aki már az étel említésétől is megrázkódott. Védd el, fiam, annyira szereted. Védd el valamennyit, mondta boldogan a báró. A diák nem kérette magát. Kendőcskébe csomagolta a knédlit, csomót kötött rá, és várta a fejleményeket. Még kétszer megrezegtette hangszerét, majd engedelmet kért, hogy lepihenne. A báró örömmel teljesítette kérését, és egy hálóinget küldetett neki. Kérte, hogy az úton elporosodott ruháját bízza a szolgálókra. Reggelre szépen kikefélik, kivasalják. A diák boldog volt a határtalan kedves vendéglátástól. Mindenhol miát nyugodtan kiadta, és az ezredes sem hálóingében aludni tért. Igaz, egy pillanatra sem mert elszenderedni a fáradt nap után. Végig gondolta, hogy mit tett. A titkos üzenet a knédlében van. Ha öt reggel hivatalosan is elfogják, megvallatják, biztos, hogy nem árulja el ha pedig meghal, ha Knédlit kidobják a szemétre, és akkor sem jut Labanc kézre az üzenet. Báró Ebelstein ezredes és Kammerer főhadnagy személyesen vizsgálta át a diák minden holmiát, gatyakorcától tarisznyaránycáig. Azután Szabóval, Vargával gondosan rendbehozatták a ruházatát. Visszarámolták tarisznyáját, amelybe a báró undorodva tette be a Knédilis bugyrot. Reggelig megtanácskozták, hogy ezt a furcsa fickót nyomon követik, mert ez a hét ördögnél ravaszabb diák biztos rosszban jár. Talán ha a sarkába tapadnak észrevétlen, elvezeti őket is oda, ami igazi célja. Az ezredes kammerer főhadnagyot bízta meg azzal, hogy paraszti öltözve két emberrel óvatosan kövesse a diákot. Mivel Pityik még mindig az ágyat nyomta, a főhadnagy Ervinel szakaszvezetőt és Horkmajer tizedest választotta maga mellé. Ébresztő utána a diák szívélyesen elbúcsúzott az ezredestől. Megköszönte a nagyszerű vendéglátást, a kellemes estét, és búcsúzó megharsogtatott egy tábornoki díszjelet. Aztán kilépett a várkapun és útnak indult. Kiért a faluból? Elballagott a kocsma mellett, majd a Vókányi útnak fordult. Arra gondolt, hogy valahol az erdőkben csak nyomált leli annak, akihez jött. A tenkes kapitánya távolról kísérte Siklósi bácsit szerencsétlen esti útján. Akkor nem avatkozhatott bele az öreg elfogásába, mert a kocsmát megszálló gyalogosokon kívül dragonyosoktól is nyűsgött a környék. De pirkadattól kezdve távcsövével leste a várat. Felfedezte a trombitáló diákot, de felfedezett mást is. Három parasztot. Ezek távolról követték a fekete felleg hajtós legényt. Az egyik rövid, határozott mozdulatokkal irányította a másik kettőt. Parancsoláshoz szokott ember lehetett, paraszt pedig sosem szokott parancsoláshoz. Amikor a diák felkanyarodott a hegy oldalba, egy bukkanó mögött várta. A diák fújta a trombitát, áthágott a gerincen, majd hirtelen a földre hasalt. Egy bukortövéből este a mögötte húzódó domboldalt. A kapitány mosolyogva figyelte minden mozdulatát. Látta, hogy ügyes a fickó. Sejtette, hogy az, akit vár. De erről meg kell bizonyosodnia. Mi van erre? Állította meg szavával az ismét útnak induló diákot. Az megrebbent és végigmérte. A számadó üzenetét hozom egy pászornak. Köszöni a három ajándékbírkát, mondta a kapitány szemébe nézve. Hát, a sejemkendő tetszette neki, szólalt meg Máté. Sok ilyen kendőt szeretne, csillant meg a diák szeme. Összeülelkeztek. Ez volt a jelszó, ez volt a várva várt futár. Hozott Isten! Nagyon vártunk. Küldtem érted a kocsmába egy öregembert. elfogták. Mi van vele? Kérdezte menet közben a kapitány. Karóba húzzák szegényt, mondta a diák. Máté megfogta a legény karját és intett. Gyere gyorsan! És fújjad, csak fújjad, amíg mondom. Bokrok, sziklák fedezete alatt siettek tovább. A diák megmegállt és fújta a résztrombitát. Kammerer főhadnagy, és két embere úgy ment a hang iránt, mintha szarvasbőgésen lenne. Lihegve értek fel a bukkanóra, de az elébük tároló völgyben nem láttak senkit. Itt tűnt el. A távolból szólt a trombita. Gyerünk a hang után! Rohantak. A völgy fenekén egy patak folydogált. A diák meghúzódott a patak másik partján levő fák között, és onnan fújta a hívogatót, amelyre úgy jött a három labanc, mintha megbűvölték volna. A kapitány már a vízbe merült. Csak fújjad, fújjad! Itt elkapjuk őket. Lapulj meg a fák közt, de úgy trombitál, mintha egyetávolodnál. A diák értette. Máté fokosával meglazította a patakon átvezető gerendabürű eresztékeit, aztán a hídlás alábújva várakozott. Csörtetve érkeztek a labancok. Megtorpantak a parton. Távolról hangzóan rezgett a trombitaszó. Ha eltűnik az erdőben, sosem fogjuk meg! Rohant a gerendára a főhadnagy. A másik két labanc anyomába futott. Máté megfeszítette fokosát. Szétnyílt az ereszték, és a három labanc a vízbe csobbant. Erre számított a kapitány. A meglepetésre és arra, hogy a vízbe pottyanó labancok pisztolyai használhatatlanná válnak. Nyomban kibújt a lebillent gerenda alól, és üstökön ragadta a kezeügyébe akadó Erwinel vezetőt, meg a fulladozó Horkmayert. Erős marokkal nyomta a fejüket a víz alá. Vergődtek, ficánkoltak, itták a patakvizet. Kammerer első ijedelmében a part felé ugrott. Ott lapult meg annál a fatörzsnél, amelynek másik oldalán a diák rejtőzködött. Pisztolyát a kapitányra fogta, de süketen csettent a kova. Most tölt rántott, és a víz felé lódult. Hanem a diák is résen volt. Fekete Fellek hajtója a főhadnagy fejére borult, majd egyetlen rántással úgy megbügykölte, mintha zsákba dugták volna a labancot. A vízből akkor kapaszkodott ki a kapitány. A diák megtaszította Kammerert, aki Máté hátán keresztül hanyatlott a patakba. Kicsavarták kezéből a kést, és addig itatták, amíg alig bugyborékolt. Most már kifolyhatták magukat mind a ketten. Az elaljét labancokat megkötözték, fejjel lefelé fordították a patakparton, hogy bukjék vissza a vízbe, amit megittak belőle. Később bekötött szemmel egymáshoz fűzve vezették a három foglyot egy szakadék felé. Fához kötözték őket, hadd száradjanak. Amíg a három labanc megszáradt, a kapitány és a diák levelet fogalmazott az ezredesnek. Gondol szépen cirkalmazta a betűket a pataki legény. Máté aláírta az üzenetet. Horkmayert eloldották a fától, és a főhadnagy elé vezették. Olvassa fel ezt a levelet, és magyarázza el Horkmayernek, hogy személyesen adját az ezredesnek. Tartotta a száradó tintájú levelet Kammerer főhadnagy elé a kapitány. A főhadnagy reszkető szájjal olvasta. Közlöm önnel, ezredes, ha déli harangszóra nem bocsátja szabadon Siklósi Mihályt, és tovább kínozza, akkor a fogságomban levő Kammerer főhadnagyot esti harangszókor karóba húzatom. A tenkes kapitánya. Figyelmeztetem, hogy eddig minden igéretemet betartottam. Nézett a főhadnagy szemébe Máté, és Kammerer főhadnagy tudta, hogy ha az ezredes nem teljesíti ennek a villogó szemű kurusznak a parancsát, akkor az esti harang kondításakor szörnyűként halállal mondhat búcsút életének. Horkmayer loholva vitte a levelet. Még sohasem beszélt vele az ezredes. Most reszketve kopogtatott be hozzá. Levelet hoztam, nyögte. Levelet? Hurdította a báró, és kitépte a pergament a tizedes kezéből. Az igazi ordítás csak azután következett, amikor a levél végére ért. – Micsoda? Egy büdös parasztért egy császári tisztet? Ezt még megkeserülli a gazember! – tajtékzott őrjöngve. De bárhogy őrjöngött, mégis be kellett látnia, hogy kénytelen teljesíteni a kapitány feltételét. Egy császári tiszt karóba húzatását hagyni egy parasztért, az egész tisztikar örök gyűlöletét és megvetését zúdította volna az ezredes fejére. De harangoztak, amikor a tenkes kapitánya feje zászóval a hadikövetek indítását jelzőkülcó mellett kicserélte öreg bajtársát a három labancért.